Bona tarda, salutacions a tothom. Molt bona tarda, benvingudes i benvinguts a l'Eco de la Vall, diumenge 15 de novembre i el programa número 9 d'aquesta segona temporada. Com esteu? Com ha anat la setmana? Com porteu aquesta pandèmia que no acabem de deixar enrere? I aquest estat d'alarma, que ja no ens en oblidem, es va aprovar fins al 9 de maig i, per tant, estem en un estat de... Gairebé d'excepció a molts nivells, però al mateix temps doncs, ja més o menys acostumats a tots aquests canvis i aquest any 2020 que, que no para de donar-nos sorpreses i veurem doncs, què passa les properes setmanes. Així és que haurem de seguir observant cautelosos, ser responsables i al mateix temps doncs, no perdre eh, mai de vista els drets que tenim i que ens corresponen sobretot els drets fonamentals, malgrat aquestes restriccions, per exemple, de, de mobilitat, oi? O de poder, doncs, circular lliurament arreu del territori. En fi, això ho parlarem a la segona hora, potser amb la Laia, la bibliotecària i tècnica cultural d'aquí de les Planes d'Ustoles, que ens acompanyarà a l'estudi de Ràdio Les Planes. I parlarem de com està veient ja la pandèmia, però també d'altres doncs, qüestions més culturals que és el seu àmbit i, i també el que ens interessarà més de, de compartir amb vosaltres. A la primera hora escoltarem a l'Anna Bartolomé. Coneixerem aquesta agricultora del Mas La Taulera, que està situat al municipi d'Alladó, a l'Alt Empordà i si ens queda temps al final del programa doncs farem la recomanació literària amb el llibre La Casa de Foc recent sortit de l'impremta de l'escriptor aragonès i establert a la Garrotxa Francesc Sarés és un llibre, una novel·la que se situa a la vall del Cer a prop de Santa Pau i per tant doncs serà interessant de, de conèixer aquesta història i, i tot el que ha maquinat l'escriptor català francès Serès, com us deia, doncs, establert a la Garrotxa, però nascut a Òsca. Ben interessant. També, si quedar temps, farem un punt breu, ja de cara a la setmana següent, perquè anirem justets, tenint en compte doncs, la primera hora que l'omplirem amb el que ens explicarà l'Anna Bartolomé, de l'agricultura ecològica, i, per tant, si quedar temps, al final, després de la xerrada amb la Laia... Doncs farem la recomanació cinematogràfica, també. Una pel·lícula que es titula Vulcano i que, en llengua maia, doncs es va titular Ixcanul i que està dirigida pel guatemalenc Jairo Bustamante. Aquest és el programa que us porto avui i, sense més preàmbuls, doncs anem a posar el primer àudio, que és aquesta xerrada que va fer l'Anna Bartolomé, Repeteixo, del mas La Taulera, un mas que està a l'Alt Empordà, com us comentava. Així és que tot seguit, comencem quan passen 6 minuts de les 5 de la tarda. Gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que t'acompanyi. Benvinguts tots els veïns i veïnes de la Vall d'Hostoles, la Vall de Cogolls, i si la senyal de la FM arriba més enllà de les Planes d'Hostoles, a Sant Feliu de Pallarols, a Amer o vés a saber des d'on connecteu, potser també per internet a radiolesplanes.com, don sou molt benvingudes i benvinguts tots. Somi.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 Ho presento, sóc l'Anna Bartolomé. Vaig estudiar Tècnica Agrícola a la Universitat de Girona i, bé, com altra gent de la meva carrera anava fent les pràctiques als llocs més reconeguts, com ara l'IRTA o amb altres tipus d'entitats, a mi sempre em va cridar molt l'atenció l'agricultura ecològica. I, tot i que en aquell moment que vaig estudiar la, la carrera encara era com navegar una mica a contracorrent, em vaig entossudir bastant perquè era el que veia que per mi tenia més, més futur, no? més viabilitat a, a nivell de, de coherència. I tot i que la carrera ens maixecaven molt amb tema de transgènics, de números, de producció, de, de que el més important era produir, produir, produir grans quantitats i no importava tant la qualitat alimentària, tot i així, jo em vaig entossadir molt a continuar per aquesta línia i, i bé, i suposo que el temps se'ns ha acabat com donant una mica la raó, no? Els que anàvem navegant una mica contracorrent <coughs> En aquell moment no s'explicava gaire temes ni es parlava de segurania alimentària ni de, de malbaratament alimentari perquè encara veníem, diguéssim, encara som una mica víctimes els de la meva generació que vam estudiar de la, de la Revolució Verda. No? Tots els nostres professors es van, es van, es van formar durant l'època de la Revolució Verda. Per tant, per a ells, la gran majoria, el més important era produir per sobre de tot, no mirar tant un esquema holístic de, de l'agricultura, sinó simplement tinc una pelaga que em molesta, me la carrego i no miro les conseqüències que pugui tenir. I, I, a més a més, eh, per ells eh, els hi continuava continua donant com molt valor al la tema d'economia, no? de dir és que econòmicament l'agricultura ecològica no és viable i, i l'única cosa que miraven era el tema econòmic. Però bé, tot i així, n'hi havia uns quants que vam continuar anant per aquesta línia i jo vaig començar fent les pràctiques de la carrera amb una gent que feia horta ecològica a Torroella de... De Montgrí, de, de fluvià, i la veritat és que allà doncs, em van obrir els ulls perquè me'n vaig adonar que no era tan romàntic com jo m'ho havia plantejat. Realment arribaves a casa molt destrossada de la feina, amb les mans panes de, de durícies i molt esgotada, però tot i així amb molta il·lusió i, i veient que la gent que s'hi dedicava ho feien perquè realment ho sentien així i se sentien com amb molta coherència. Llavors, a mi és el que més em valia. Llavors, um, després d'aquí vaig tenir la gran sort que vaig poder continuar fent unes pràctiques fent de monitora amb una brigada de, de gent que pateix malaltia mental. I era una brigada d'horta ecològica. I vaig tenir la gran sort de poder treballar cols a colze amb una gran tècnica, que és l'engràcia Valls, que si alguns esteu una mica en aquest mundillo segurament la coneixereu que és, per mi és una gran referent tant a nivell de, de coneixements d'horta ecològica com a nivell de cooperativisme de consumidores i consumidors ecològics i amb ella vaig aprendre grans coses i vaig reafirmar les meves creences i, i, de, i vaig reafirmar que realment anava per un camí que per mi era l'encertat. No? Llavors, després d'aquesta experiència en aquesta horta ecològica, eh, ja vaig acabar la carrera i vaig, i vaig pujar cap a l'Empordà a recuperar una antiga finca de la meva família que és una masia que la van tenir molt de temps llogada amb masoveria però no va de funcionar el tracte que, que tenien la família amb aquests masovers perquè bàsicament la casa estava gairebé en, en procés de, de, de, bueno, de deixadesa i d'abandonament total Llavors va ser una gran oportunitat per nosaltres per poder accedir a aquesta finca, amb la gran sort, la gran sort i, i ja sé que no servim gaire d'exemple perquè no tothom té aquesta gran sort, que és que aquesta finca eh, pertanyia a la meva família i als camps dels voltants i al bosc també. Bé, per mi l'agricultura ecològica eh, ve a ser una mica de, de el fre de mà que s'estava intentant posar fa temps amb, amb això, a, a anar apagant una mica aquesta set de, de, de producció excessiva a qualsevol preu que venia portant fent la revolució verda de la, l'agricultura convencional I, i a més a més no només és a qüestió de de, de parlar sempre d'agricultura ecològica sinó que eh, quan vaig començar eh, ja a produir per fer cistelles eh, ens, vam, ens vam ajuntar amb un, amb un grup molt maco que es diu la xarxeta de Catalunya la xarxeta agroecològica que els nostres principis naven això més enllà de l'agricultura ecològica simplement o que de substitució de, de productes de síntesi químics sí, um, ecològics, sinó que era anar un pas més enllà i veure-ho com una manera de viure diferent, no? O, o realment que no només va lligat amb els productes que, que apliques el, en, el, en els teus productes, bueno, en el teu hort, sinó, a més a més, uh, com tractes tota la resta de l'ecosistema que t'envolta, no? i a més a més, eh, incloent dins de l'ecosistema fins i tot les relacions laborals, eh, relacions de gènere, relacions... Amb... Més que res crec que va tot en conjunt, va agafat de la mà i no ho podem separar. Tot i que també s'ha d'entendre que no cal, ser... no, no, no cal arribar a un fanatisme, Uh, perquè ho podeu comprendre jo agafo el cotxe, contamino uh, tinc un mòbil uh, tinc coses de plàstic a casa, no, no, no ho portem tampoc en un extrem no, no, tampoc es podria viure no? així entenc perquè segurament t en, t acabaries la, la teva vida amarganta te no? segurament i sentim-te molt frustrat però sí que amb el màxim de coses que podem intentar ser una mica més coherents i, i això i i, I tot i que, que hi ha molta gent que està fent agricultura ecològica, diguéssim, de substitució, o sigui que han fet una substitució, i que tot i així ho respecto i, i, i endavant, perquè també entenc que, clar, petites finques familiars, jo ara ja hi porto molts anys en aquest sector i, i veig que realment és el model però és un model que costa molt de, de, de fer, que, que tinguin una viabilitat econòmica real, que no t'acabis autoesclaritzant, que és una mica amb el que me vaig acabar trobant jo durant una època. I, i és esclar, eh, tampoc podem estar enfadats amb tots. O sigui, tothom ho ha d'intentar fer de la manera que pot. És una llàstima que les petites eh, explotacions familiars els hi costi tirar endavant, però és bàsicament que, clar, acaba d'haver-hi una competència de mercat molt dura. I, i moltes vegades els hi costa de col·locar, a menys que col·loquin en cooperatives que també tenen uns criteris molt clars de consum i que ells prioritzin el, el, el recolzament a petites explotacions familiars, com ara a la cooperativa un estic jo Figueres, que a mi em toca fer una mica de comissió de, de qualitat per dir manera, perquè faig una mica de filtre, no és a dir, sí, sí, és ecològic, però d'on ens està arribant això? No tenim cap empresa familiar petita que estigui aquí més a prop Llavors a mi em toca fer una mica d'advocat del diable perquè la gent a vegades busca preu, però a mi m'agrada molt reivindicar això de dir, si nosaltres acabem uh, indirectament destruint o fent plegar aquestes petites empreses familiars, ens estem carregant el nostre territori i el nostre, i el nostre entorn. Perquè ara imagineu aquesta foto que esteu veient ara de la taulera amb aquests petits camps i aquests, i, i aquests boscos, no?, Uh, si realment haguéssim de competir uh, amb preus de, de, de llocs que estan produint tomata ecològica a Almeria, per exemple, doncs, uh, doncs trieu tots aquests vostres d'aquí al costat i aneu a posar en plàstic. Imagineu-vos, no? Vull dir, uh, podríem aplicar l'agricultura ecològica igualment, uh, segurament tindríem el certificat de que estem produint ecològic, però estaríem destruint el nostre territori doncs, a, a petites passes. Llavors, jo incideixo molt en, aquesta, en tenir aquesta, aquest criteri molt consumidors, conscients. Com podeu veure, em sento molt orgullosa i molt... I molt i molt feliç de, de, haver, bueno, de poder veure en una finca així, perquè eh, bueno, es tracta d'una finca que jo sempre dic que és com un petit parc natural, eh, ja que bé tenim els veïns eh, a un quilòmetre de distància de camí i estem envoltats de, de com podeu veure, d'aquest bosc, que hi ha una part que és eh, bosc de ribera, perquè ens trobem just a uns eh, 60 metres de, del pas de, de la llera del riu del Manol, és un riu de règim pluvial. Normalment només quan hi ha règim de pluges bastant abundant el sentim baixar. Aquest any l'hem sentit baixar gairebé tot l'any perquè hem tingut un règim de pluges bastant important. I, per tant, tot el que veuríeu en aquesta imatge, que és un camp d'horta en producció, tot el que seria aquest camp és un camp de... de inundable, d'acord? Llavors a cada X temps ens trobem en que el riu es desborda, el Manol, i ens passa gairebé a tocar de casa i, ens, i en ve, ens inunda tot el que seria el camp. Uh, és un inconvenient, però també té les seves avantatges. Ens fa una gran aportació de, de matèria orgànica mm. i, i, i té una textura de sòl tirant a, a sorrenca comparat amb la resta de camps que, que tenim més amunt, que són més argilosos i tenim tenim diguéssim així una mica de varietat a nivell de sòl. llavors a part de la zona de, de, de la, del bosc de ribera tenim bosc eh, mediterrani de roure, elsina, pi i pinyer també pi blanc, una mica de tot i llavors el que ens és per nosaltres molt important és que és una finca on realment podem fer un maneig força amb cicle tancat no del tot eh? hi ha altres finques que realment a mi em fa molta enveja, però nosaltres tampoc no podem tenir així. Però sí que molt sovint ens hem criat les nostres ponedores, eh, pollastres. Eh, tenim dues burres, dos, catalans, bueno, dos, dos ases catalans, que, que, ens, eh, que les fem anar en funció on ens interessa. Les tenim desbrossant tots els voltants dels boscos de la casa però quan també ens interessa i volem aixecar un cultiu, en lloc de passar a desbrossar, les obrim, els fem un petit tancat en el, en el cultiu que, que volem treure, i llavors mirant que tampoc compactin molt, però bé, elles fan desaparèixer, diguéssim, el cultiu i el retorn surt per darrere, perquè ens entenguem. I són unes desbrossadores biològiques molt potents, la veritat, ens va molt bé. Llavors, a més a més, nosaltres ens escalfem també amb la, amb la llenya d'aquests boscos d'aquí al voltant. Tenim una part de vinya que estem intentant recuperar, que la tenim una mica abandonada, però estem intentant recuperar un, una zona de vinya. I, I després la resta de la finca i, i sembrem una barreja, un muesli, que en diem nosaltres, que és per donar l'aliment a les burres la resta de l'any, que ve a ser una... Una barreja de civada amb ordi i bessa o herb en funció de l'any I, i llavors també ens va haver perquè clar eh, diguéssim que podem guardar l'aliment per les burres tota la resta de l'any. marges intentem mantenir marges però la veritat és que amb l'entorn de bosc que tenim tampoc ens fa falta tenim un bon equilibri a nivell de plagues i malalties ja que Aquí no només és qüestió d'insectes auxiliars o depredadors, sinó que tenim gran fauna de rapinyaires, tenim la veritat uns quants indicadors de bona qualitat ambiental perquè se'ns ha arribat a criar aquí paons nocturns, aquelles papallones que realment només es crien en zones amb un gran privilegi ambiental. Bàsicament hi ha diversos criteris que, que, que, que ens fan de filtre abans d'escollir de un, un cultiu. També us haig de dir que la història aquí la taulera ha estat una mica llarga i, i bastant ha anat canviant al llarg del temps. Uh, llavors, una manera és tal com vam començar i l'altra és tal com estem portant ara i va haver-hi una pausa entre mig. I, i la, diguéssim, dins la primera fase, ara estaríem a la segona, a la primera fase... Com us he explicat, vam, vam entrar a produir perquè també vam entrar directament en una xarxa de pagesos agroecològics de Catalunya i dins d'aquesta xarxa teníem els que en dèiem els nodes. Val? Nosaltres formaven part del node de l'Empordà. Llavors hi havia el node del Goms, el node de Tarragona, diferents nodes, els quals tots junts formaven part de la xarxa. Això us explico perquè a dins del node de vam arribar a ser sis finques, les quals programàvem cultius entre nosaltres per tal de poguer eh, oferir unes cistelles molt completes i variades o fins i tot poder anar al mercat amb el màxim de producte, a, a, bueno, amb, diguéssim, produït des del mateix Noda. Per nosaltres fins i tot vam, teníem com el sentiment de que érem una sola finca distribuïts en diferents parts del territori, no? Uh, marcàvem els mateixos preus amb les mateixes condicions uh, intentàvem tenir les mateixes condicions laborals i allò que dèiem no? una mica de... vam arribar a fer un, un... dins de la xarxeta un segell de garantia participativa per intentar tenir els mateixos criteris de totes les finques de la, de la xarxeta. Llavors, dins del NODA, a part de tenir aquests mateixos criteris, ens consideràvem com... Si tu vas malament, jo també vaig malament. Érem no? bueno, com un equip, no? una cooperativa de, de, de productors i productores. Llavors, Lo interessant d'aquí és que anàvem molt sobre cultius programats. O sigui, cada, cada finca tenia programats uns cultius els quals produïa per mateix, per si mateix, diguéssim, per les seves cistelles i els seus, la, la seva, seva venda, però també tenia el compromís de la resta de, de les productores i productors de comprar setman, setmanal, setmanalment aquell producte en concret. Més que comprar, el que fèiem era, al final de mes, un compte com de l'àvia. No? Allò, tu m'has passat tants manats de carrota, jo t'he passat tants de pèsols i fèiem un fi de comptes al final de mes. Això que ens va ajudar molt? Ens va ajudar a l'hora de, de... amb l'experiència dels altres pagesos i la nostra pròpia, poder collir quins cultius ens podien anar més bé a la nostra finca, pel tipus de temperatura, abast d'aigua, bueno, o, o l'aigua que realment disposàvem i en funció del, de, també del clima. Nosaltres estem a la zona més de Garrotxes d'Empordà, ja, ja comença a fer una mica clima de Garrotxa, en canvi tenim altres productors que estaven més a la zona de la costa, més al Albons, Castelló d'Empúries, que ells podien wow. començar amb, amb aquests mateixos cultius a vegades, però primerencs. Llavors, eh, bueno, escollíem una mica en funció de, de, de com ens programàvem. Ara, en aquesta segona fase, Uh, fem una mica més els cultius que nosaltres uh, sabem més o menys que tenim venuts i, i, i això crec que és molt important per a just el que s'està parlant en aquesta jornada que um, una cosa bastant clara ara és allò, si no ho tens venut, millor que no ho plantis. En um, Aquí t'estalvies uh, moltes mermes i, i molt de productes sense saber com col·locar-lo. I, I, a més a més, en aquest cas, ara, en aquesta segona fase, com que no és la nostra activitat principal, ens dediquem a altres tipus d'activitat eh, lligada a l'agricultura, la, però és més d'assessorament. Eh, nosaltres ara el que fem és, eh, potser, fer no tanta producció, però sí que intentem tenir-la ja col·locada amb els nostres clients i clientes, que ara mateix són... A restaurants, cooperatives o, bueno, punts més a... propers de, de, de persones particulars, però intentem fer cultius que se'ns conservin ben en càmera i que puguem demaner al llarg del temps. La, la superfície que nosaltres disposem són gairebé unes dues hectàrees, però entre que tenim la part d'extensiu, de, bueno, de cereals, tenim la part de, de vinya i tenim alguna part a la qual hi tenim pasturant les, les burres, ara ens hem quedat amb una part una mica més reduïda de l'hort, però disposem de, de zona d'horta d'una mitja hectàrea, com us he comentat ara, en aquesta segona fase ja no ens dediquem exclusivament en aquesta, en aquesta part tan... tan de fi, o sigui, continuem amb producció, però diguéssim que ens dediquem a, a fer altres tipus de, de feines. Més d'assessorament, llavors hem reduït una mica la producció. També en aquesta segona fase ens hem trobat en que tenim horta aquí a l'Empordà i amb la meva parella també té un horta al Vallès i llavors, bueno, de moment estem, in... estem fent aquesta mena de fusió que anem col·laborant, bueno, anem treballant amb uh, un hort o l'altre i ens va molt bé també per veure les diferències, per veure com funciona una cosa, com funciona l'altra i mm -hmm. estem podent fer una una gran feina en aquest sentit de, dir, de, de poder valorar les diferències entre uh, quan et trobes amb una terra i amb una altra no? i amb, sobretot amb un altre clima però probablement per minimitzar esforços estem mirant de, de començar a portar tota la producció al 100% aquí a la taulera, a Lledó a l'Empordà i bé suposo que si aquesta xerrada la fem d'aquí un any o dos, doncs segurament la, la superfície haurà augmentat força varietat de s solls. La veritat és que vam tenir la, la gran sort de poder realitzar una jornada amb en Jean Pierre Scher, que és un, és uh, un senyor francès que en sap molt de sols i que és diguéssim un dels deixebles del de, de mètode Hedí. I, I, bueno, vam organitzar una jornada fa dos anys enrere uh, més teòrica. Uh, allà els haigut molts d'emportar, però aquest any passat el vam poder rebre aquí a la taulera per poder fer una part molt més intensa pràctica de, de fer els sots i d'anar fent analítiques amb, amb uns reactius molt, molt bàsics, com ara sal fumant que trobes al supermercat i un i una aigua oxigenada bastant concentrada I, i molt interessant. Van poder fer una mica d'anàlisis de, del sol d'aquí la taulera, amb, amb les seves interpretacions molt interessants. I, I bé, com ell diu, no hi ha bons sols o mals sols, sinó que és més aviat hi ha un bon o un mal maneig. No? En alguns casos ens va dir que millor no fer gaire laboreig, en altres llocs que sí que era interessant continuar fent laboreig... A aplicacions de matèria orgànica doncs, més alts de carboni, d'altres no tant. Bé, la veritat és que um, és molt complex, però alhora és molt senzill no? també d'entendre si intentes buscar-hi la senzillesa tal com és la natura. I llavors, um, bé, com us he dit, en al costat del riu tenim una mica més d'aportació de matèria orgànica de quan hi han desbordades del manol i fins i tot també hi ha molta aportació de, de, de sorres. Llavors, hi ha un equilibri bastant interessant, no? perquè és, uh, seria més aixins, uh, és un tirant sorrenc, però també argilós, i l'altre la, camp que tenim a dalt, on tenim la, la vinya, i una mica d'extensiu, en aquell cas és més, molt més argilós. Fins i tot algunes parts que hi ha unes argiles blanques bastant dures, i a més a més uns còdols bastant importants de, de quan antigament el riu Manol es desbordava fins i tot en aquell camp de dalt i en quant, a, en quant a el que seria l'associació de cultius no en realitzem masses, la veritat és que no, no ho fem massa el que sí que tenim força en compte és una, una bona rotació de cultius uh, Això se n'ocupa més amb en, en Jordi d'apuntar-se cada any què hem fet a cada lloc i, i què és interessant de fer el, el cultiu següent Uh, en la primera fase diguéssim de, de, la, de, de la taulera de la producció que vam començar uh, bé bueno, com tot bon principiant sempre comences que tampoc ho coneixes tot ho vas conegut en mica en mica a mesura que vas incorporant en el sector i vam començar doncs a, amb els híbrids a pinyon vull dir, comprar el planter en aquell moment, eh, clar, tampoc estàvem dins del cefepa i compravem un planter, amb un planterista que teníem de proximitat, però la veritat és que quan ja estàs una mica posada en aquest món, si realment eh, sense eh, la, la curiositat d'anar sempre més enllà, eh, vam començar a conèixer el que era la xarxa de graners i graneres de Catalunya. I la veritat és que per mi va ser un gran descobriment. El primer que vaig conèixer va ser en en José, de, de, del trull, d'aquí, de, de, de Sales del Ller, que sembla que estan, o I, I bé, quan em va mostrar la seva, el, seu, el seu banc de germoplasma que té allà a casa, vam començar a plantar algunes varietats d'aquestes tradicionals antigues que ell havia conservat en allà a la seva finca gràcies a tota la xarxa de graners i graneres i a partir d'aquí vam començar a incorporar en els nostres cultius algunes varietats així com ara, doncs, per exemple, la que ens anava més bé a nosaltres va ser el nap negre de muntanya que aquesta sí que la vam trobar gràcies a la Montse Miralles de, de, de la finca de la Cot de, de Santa Pau i bé, a mica en mica vam anar veient alguns cultius d'aquest tipus de varietat més antigues que ens funcionaven molt bé i que a més a més ens podíem guardar la grana d'un any per l'altre i a més a més cada any doncs, et vas especialitzant una mica en saber guardar bé la grana i veus per on falles i, i per on vas bé i per on no. I bé, i vam acabar doncs, invertint una, una nevera només per guardar la grana que guardàvem d'un any per l'altre les carbasses, bueno, totes que són més fàcils per suposat, uh -huh. no? la mongeta, faves, tot això i, i d'altres doncs que, que vam haver d'anar agafant molta experiència com ara amb els anciams, els bròquils, coliflors i així però bé, ara en la segona fase eh, que, que diguéssim que la taulera ho portem Uh, amb la fusió de la taulera i de l'espigall d'en Jordi Puig, uh, clar amb la fusió disim dels de, de seus coneixements també amb, amb bastant extensos de, oh. de llavosa antigues sí. i recuperades. Sí, sí. Continuem a l'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. El que, el que puc explicar amb molt d'orgull, i, i la que veritat és que recomano fermament a que es, a que es treballi d'aquesta forma, perquè continuo pensant que la, la unió fa la força, tot i que ara no treballem amb xarxeta ni, ni, ni, ni treballem d'aquesta forma, tot i que sí que compartim producte amb altres, amb altres pagesos i pageses, el que sí que continuem és compartint molta maquinària, i crec que és una cosa que és molt important de fer. Uh, nosaltres sí que disposem dUsey Ferguson un 135, que és la nostra laagneta dels nostres ulls, que va ser adquirit uh, gràcies a la incorporació de joves agricultors que vam realitzar durant la primera fase de la taulera i juntament amb altra maquinària que, que anava dins del mateix paquet, que ens va sortir molt bé de preu, i tenim una escampadora de, de fems, i tenim una beacon, i, i tenim un petit remolc, i i, una, i un rotobator, una fresa. Però la veritat és que també tenim altres pagesos que viuen aquí prop del Lledó, que, que nosaltres, per exemple, ah. no tenim pala, i el que fem és fer tornalloms. O sigui, el veí en pala ens ve ajudar el dia que hem d'escampar fems, però després nosaltres li anem a passar el rotobator o la fresa a casa seu. Llavors, per exemple, hi ha maquinària que l'hem comprat a mitges amb una altra pagesa de, de Castelló d'Empúries, amb la Sara Camps, que és per exemple la plastificadora de, per posar plàstic biodegradable. Això ho compartim i quan ho necessitem, doncs ho portem d'una finca a l'altra la, cargant-ho en el remolc. Igual que aquesta sembradora que esteu veient que estem aquí utilitzant per fer la, la sembra directa en de, aquí devia ser segurament o pèsol o nap negre o així. Uh, tampoc ens l'hem comprat, no l'hem adquirit sinó que la compartim amb aquesta pagesa també i bé i, i crec que, que és important um, poder fer una mica de, de compartir eines i sobretot també si teniu veïns propers mm -hmm. Bé, eh, això, doncs, una mica en funció de les analítiques que disposem del sol, eh, tenim una taula Excel a la qual introduïm, diguéssim, la, els, les, la, els resultats de les analítiques i en funció d'això podem veure una mica els dèficits que tenim de cada cosa i en funció d'això eh, fem una aplicació a una altra. Tot i que la veritat és que, com que tenim una finca força homogènia en aquest cas, com a molt potser n'hi ha alguna part que té més, més matèria orgànica que l'altra el que fem llavors és una mica també s'ha de reconèixer a, a ojímetre que llavors quan amb l'escampadora de fems doncs, en els llocs on realment veiem que a vegades fins i tot ja només amb el color de la terra eh? tot i que tenim analítiques però fem aportacions més, més, més contundents en uns llocs que en els altres però, bàsicament, el que estem fent és un, un compostatge de força qualitat. Eh, tenim la gran sort que tenim ganja de, de vaques propera a la finca, que gairebé ens regalen els fems, eh, amb jas de palla. I, a més a més, tenim, tenim un senyor aquí a prop, a Castellà d'Empúries, que quan va de camí cap a Besalú eh, a buidar la, la deixalleria de restes vegetals, en el camí d'anada, en lloc d'anar buit ens porta triturat vegetal que, que disposen a, a la seva empresa i, i llavors a, gràcies a la barreja d'aquests dos productes a, aconseguim fer un compostatge de força qualitat, que és el que utilitzem nosaltres com a únic adob aquí a l'hort a, a banda de, de, les, de les aportacions que ens fa el riu Manol quan es desborda <ríe> o de les burres quan les tenim pasturant que Bé, aquí una mica més les plagues que ens trobem, més que a nivell d'insectes, que estem tot l'hort envoltat de, de, de bosc, i a més a més el veri bosc de ribera encara ens ajuda més al nivell de control de, de fauna auxiliar i i llavors, clar, el que ens trobem més és que tenim unes, unes plagues una mica més peculiars, com seria el que deies tu abans, eh, alguna entrada de senglar o fins i tot alguna vegada que vam plantar uns 2.000 metres quadrats de carxoferes, ens van trobant que la nostra plaga eren els talps o les mossaranyes, més aviat mossaranyes. I la veritat és que a nivell de plagues i malalties, potser algunes puntuals, com ara xinxa amb les crucíferes o tenim... Eh, algun més aviat malalties, fongs, fongs eh, quan no ens bufa prou la tramuntana i si sí, l'ambient ha estat una mica humit sí que algun fong, bactèria, però no tenim, no tenim problemes excessius amb plagues. Jo crec que tenim un, una gran sort amb l'entorn que privilegiat en el qual podem estar produint. que que, que hi ha un equilibri constant. Ahí mateix vam descobrir un niu de, de marietes aquí al porxo de la casa, que si no em vam comptar 20 o 30 totes juntes en un sol punt, no em vam comptar menys. I, esclar, quan vas veient aquestes coses t'adones que, és, no. que és, és, és molt fàcil no. produir. La veritat és que l'armari la, la, la, de fitosanitaris fot bastanta pena. No hi tenim gairebé res. Bé, nosaltres, això, bé, haver tingut dues fases, la veritat és que ho hem pogut uh, tastar una mica tot i, i això tastant una mica tot és el que a vegades també t'ajuda a poder tenir més clar uh, el que et va bé i el que no et va bé a tu perquè tampoc no és extrapolable a qualsevol finca, però en el nostre cas sí que entre l'experiència pròpia i l'experiència amb els pagesos i pageses en els quals hem format part d'aquest grup de, de la xarxeta i, del, i dels nodes que érem eh, vam poder arribar a compartir molt sovint no? eh, a, a aquestes inquietuds I, i bàsicament el que ens n'hem adonat és que va haver-hi una onada de moda que era de fer les cistelles i repartir-les a domicili i en tots els casos, en gairebé la majoria dels casos, eh, ens n'hem adonat que et pot arribar a funcionar però no pot ser l'única via de comercialització i també el eh, Entenc que, que és difícil poder oferir a la gent una cistella tancada i que, la, i que el consumidor o la consumidora quedin contents, perquè la gent no acaba de poder triar exactament el que voldria comprar. Això és el que, que veig que a la gent li costa més com a consumidor, no? de, de que els agrada tocar, remenar, veure com està i decideixo si ho compro o no. no? I aquí és una mica el que fa que, que s'encalli la comercialització amb, a través de les cistelles i nosaltres no vam poder tenir la, la sort de trobar cap parada de mercat per poder fer venda directa al mercat, però sí que la resta de companys i companyes que ho han experimentat és, per ells és una bona experiència. Uh, els mercats diuen que els hi funcionen i quan sobretot porten un temps establerts en un mercat uh, i tenen una clientela establerta, um, deien que era un dels llocs on tenien una bona font d'ingressos i on treien més producte, i en el nostre cas, ara, en aquesta segona fase, no n'hem emmarcat ni fem cistelles, però el que sí que estem intentant és buscar-nos, per poder complementar, o sigui, com que, com que ho hem de compaginar amb la nostra feina més d'assessorament i la nostra vida, doncs, també tenim fills i, i tota la pesca, eh, ens hem buscat un tipus de producció que sigui amb coses que se'ns conservin bé, en càmera, o que o que tinguem una bona comercialització, com ara a través de restaurants, cooperatives o particulars, però que puguin fer-nos la comanda des de la web. Sí, no. en aquest cas la xerrada que us, que us he comentat d'en Jean-Pierre Scherer era a través de, de la jornada ESPAC del Departament d'Agricultura, però sí que per nosaltres és un gran honor i ens agrada molt poder compartir coneixements i poder uh, obrir les portes de la nostra finca per tal de compartir els nostres coneixements, que, que també pugui venir gent a compartir els seus, perquè a nosaltres encara ens queda molt per aprendre, però també tenim molt per compartir ens agrada molt, la veritat ens agrada compartir llavors, ens agrada compartir experiència ens agrada obrir les portes de la finca per tal de poder obrir-la a jornades que serveixin per enriquir a tots els tècnics i tècniques que, que assessoren I, i a nivell d'aquí la taulera, però a nivell de, de l'or que tenim allà al Vallès, doncs exactament el mateix, fins, fins tot allà en Jordi i realitza diverses jornades això, sobre tema de compostatge, sobre tema de, de conservació de llavors, sobre com fer-se el seu propi planter, etc. Són molts anys també de, de, de veure la tristesa d'haver de llançar productes que se'ns han fet malbé, sigui sí, perquè a, a camp hem fet una mala gestió, un mal maneig, com potser també la manera en què l'hem conservat, llavors, clar, a base d'errors i de patacades acabes aprenent una mica la lliçó, no? I, I la veritat és que hem anat fent molt d'assaig error i, i hem anat veient una mica de la manera que se'ns conserven més bé les coses quins són els productes que realment tenim capacitat per guardar si no val més que no els fem um, fins i tot uh, hem trobat vies de, de de col·laboració amb alguns productes que que se'ns es fer unes conserves que ens duran molt de temps, com seria la mongeta de la Ganxeta o la Paratana, que hem trobat que gràcies a la Montse Miralles de, de Santa Pau eh, ens en pot fer conserves i nosaltres ho podem vendre al llarg del temps. Clar, fem conserves de les quals eh, si ella en els moments en què no té L'obrador en, en producció bueno, no, no està treballant molt, uh, ella té els nostres mongetes allà aparcades en un lloc i en els moments en què ella té poca feina ens les pot anar, ens les pot anar fent i nosaltres, diguéssim, aquella mongeta la podem anar venent al llarg de l'any. I, I en a nivell d'altres productes vam arribar a provar de fer um, també conserves de, de crema de porro, crema de carbassa, Uh, confitures de ceba, el que passa que vas veient com es mou dins del mercat i moltes vegades no n'hem no continuat fent perquè hem vist que tampoc té molta sortida. Uh, llavors el que, el que sí que ens va més bé és fer alguns cultius que se'ns guarden al llarg del temps i que podem vendre quan en els altres productors que n'han fet en quantitats més petites ja no en tenen, o sigui ceba, carbassa, uh, patata fins i tot un cultiu que la gent no en fa massa i que té fort èxit, que és el moniato. Que el moniato se'ns conserva bàsicament a la terra, els arrenquem fun en funció de la demanda. Llavors, eh, poden passar molt de temps a terra, seria com els calçots, no? Que, que, que hi han coses com ara l'enciam, o coses de fulla, o coses que, o com bueno, de fruit, que si no les vens en el moment en què estan al seu punt òptim, se't fan malbé. Llavors nosaltres clar, entenem que aquests productes han d'existir però ha de ser per gent més especialitzada que tenen ja una, una via de comercialització molt constant. En el, nostre, en el nostre cas ens hem especialitzat en productes en què si no venem aquesta setmana la vendrem la setmana vinent no passa res. No? I Llavors clar, en la primera fase de la taulera, on, com que fèiem cistelles setmanals, sí que ens podien permetre de fer producte fresc perquè sabíem que cada setmana el podríem anar col·locant. Ara ens hem especialitzat més en producte que en això, que ens puguem estar, que la puguem anar aguantant una setmana darrere a l'altra, no? Llavors, uh, bueno, altres maneres de conservar, doncs això, les tomates de penjar, en aquest cas a la taulera, a la part de l'esgolfa, a de la de les quadres de la planta baixa, tenim la sort de que disposem de força espai, i és un espai fosc, amb una temperatura bastant adient i, i ventilat i com que estem a la, a la terra de la tramuntana la veritat és que tenim força sort amb l'ambient sec. De moment utilitzem les quadres de baix que són molt fresques, són fosques i ventilades uh, però en el que produïm al Vallès sí que de moment tenim un amic que ens deixa una part de la seva càmera que és una càmera bastant gran. I allà és on hi guardem els palets, amb totes les carbasses, patates i ceba. I en algun cas, alguna vegada, algun moniato, però sí, hem hagut d'aixecar tot el cultiu i ho hem hagut de guardar algun lloc. Però, bàsicament, amb càmera compartida. Calculeixis des d'aquí, des del moment en què plantes i surt sí. el fruit fins al que arribes a comercialitzar realment, o sigui que acabes tinguent diguéssim, el, el retorn econòmic, eh, podríem estar parlant de la, del 50% perfectament. Ara, si no vas fer aquest càlcul i tu vols calcular des del moment en què culls el producte que està en bon estat fins a, a final de la seva conservació i, a, i de la seva comercialització segurament estaries baixant ja a un 20 aproximadament, no? Però, però sí que és veritat que, que clar, també depèn de, del maneig que tens de l'hort. Si pots tenir l'hort com el Jardí de Versalles, probablement tindràs menys mermes, eh, però en el nostre cas, que, que bueno, fem el que podem, moltes vegades, eh, doncs bé... Eh, si les tomateres se t'envan de mare i no les has pogut acabar de desbrullar bé o, o no, no pots mantenir bé les herbes adventícies a ratlla, eh, llavors és més probable que, que s'hi concentri molta humitat i que per tant les tomateres acabin sent afectades de més eh, fongs que unes tomateres més portades al dia. Bé. Um, de, de pet de com t'ho miris perquè hi ha plagues que som, els beneficia molt de que tinguis l'hort molt al dia que hi passi, algú que hi passi molt al motocultor doncs, no sé, per cosa, els, els talps doncs, estan encantats de la vida o en canvi no sé, tens cuc del filferro i, i treballes eh? sovint doncs segurament li, no li serà gens favorable bé poc hi ha una ciència exacta de dir que, que és exactament el que pot funcionar més bé per la conservació a camp. Ara, conservació, un cop has collit, si pots arribar a tenir una mica clar les condicions òptimes de conservació, segurament ajudarà molt. I l'altre és fer els càlculs que realment eh, et surti a compte també eh, poder tenir un espai amb, amb unes condicions eh, en concret. No? Ser de gent que arribava a posar deshumificadors o calefaccions o, o, o al contrari, no? o, o, o a zones doncs, a, a, que les pots arribar a adaptar a més ventilació, a més foscor. Bé, si és qüestió una mica d'anar-ho perfilant. La és que quan fèiem la primera fase, diguéssim, quan fèiem cistelles, la gent, el tema del calibre, doncs clar, aquí era un avantatge per a nosaltres perquè és un inconvenient pels consumidors i consumidores perquè no poden triar de quina forma volen aquella cosa, però alhora també trobo que és molt just perquè, és, escolteu, no cal que sigui perfecta, és igual si és gran o és petit, Entenc que, clar, hi ha coses que no pots pas posar-les molt petites. L'agricultura ecològica no està barallada amb, amb, amb una bona producció. Més aviat ara nosaltres vegades ens trobem en que els moniatos se'ns fan extremadament massa grossos i, i, i per tant queda clar que no està barallat la, la, la, una producció de grans dimensions amb, la, amb, amb el fet que sigui ecològic però sí que també entenc que, que això, no? que a vegades el consumidor o consumidora ja tenen un nivell d'exigència molt elevat i les cistelles és, nosaltres posem el màxim de manco que podem però això és així, no? I... I la veritat és que la gent va, amb les cistelles, crec que va fer el xip aquest d'acostumar-se a dir bueno, doncs això és així i m'ho menjo així i no passa res, cistelles. no? Jo potser no m'ho comprat mai, però ho tinc aquí i ho pèlo i veig que queda la mar de maco igualment i que és igual de bo, no? El més. I, I bé, ara tal com estem uh, produint a la, a la fase 2... Uh, més o menys ens passa el mateix perquè ens demanen online ens demanen sense saber quin aspecte té el que compraran tot i que moltes vegades com que tenim un contacte força directe amb, el, amb les consumidores i consumidors perquè són restaurants, cooperatives podem enviar fotos del moment en què estem collint del producte que estem oferint i llavors els enviem l'enllaç de la nostra pàgina web perquè puguin comprar si els interessa el que acaben de veure però, però sí que és veritat que també és un tipus de client molt més professional i que saben fer una crítica constructiva o, o, o que no tenen cap tipus de mania en dir-te que, que preferirien que allò si pogués ser més gran o més petit o que pam. papapapam no? llavors també saben demanar i, i ens trobem això no? de, que, de que la majoria de la, dels que comercialitzem ara al eh, ser gent més professional o cooperatives que ja hi, hi ha una consciència molt més treballada Uh, ens ho molt fàcil, la veritat. També hem après una mica a tractar les mermes amb molta més esportivitat. El que fem és, per exemple, si venem sacs de la patata bufet, uh, que la tenim en càmera, i no volem perdre el temps i volem ser eficients, el que fem és que cobrem 10 quilos, però els ni servim 11 i pico. punt que m'agradaria comentar a, a nivell de, de la meva finca i en relació amb la jornada que estem fent avui, que hi he estat a, pensant una mica, jo no m'atreveixo a donar consells, perquè crec que cada experiència, cada finca té, té la seva manera de treballar i, i té la seva, viabilit, la seva forma de, de, de tirar-ho endavant. El que, el que sí que jo amb els anys el que m'he donat i que, que m'agradaria poder compartir és Uh, abans de plantar una cosa, mira de tenir-la col·locada, o sigui que sàpigues, ja clar, uh, bueno, clar, no cal tenir un contracte de les persones, vull dir, pots tenir més o menys la paraula, però intenta plantar el que sàpigues que realment et tindràs col·locat. Primera, per estalviar aquest malbaratament. Segona, per l'angoixa que arriba a generar, tenir molt de producte pendent de col·locar, veient com se't fa malbé. I, i sobretot per això perquè eh, no sé si hi ha molts pagesos professionals però, però ja sabeu que si estem notant en general això un canvi cap al model de producció més agroecològic o de regeneració de sols eh, la veritat és que si estigués eh, tancada aquí la finca de la Taulera i no n'és a visitar altres finques em seria molt difícil poder-te donar aquesta opinió però la veritat és que entre la feina que faig d'assessorament o de, que també acompanyo la meva parella que també fa assessoraments i, per sort, són, són finques molt diferents perquè no tenen a veure res a la seva feina amb la meva, eh, ens ha donat la gran sort de poder, de poguer treure l'ull uh, i, i veure des de l'altre cantó de la porta a uh, diferents finques uh, perquè clar, bàsicament perquè ens han demanat assessorament i te dones de les inquietuds que, que, que hi ha no? en, en, en, i que estan creixent estan creixent a nivell de regeneració de sols, la veritat és que hi ha molt d'interès uh, estem veient un gran interès amb, amb gent amb, amb començar a compostar i començar a aplicar a matèria orgànica, sobretot molt de carboni o sigui, fins i tot hi ha gent que està apostant per fer un compostatge sense fems, directament compostant matèria bueno, productes vegetals i a més a més eh, la gran majoria de la gent se n'està de, de que el re, de, els resultats són reals I, i la veritat és que hi ha molta inquietud, fins i tot quan s'organitzen xerrades o quan, quan hi ha visites a finca, etc etc, la veritat és que estic contenta de poder dir que veig que sí, que realment hi ha un interès bastant increixent en aquest, en aquest sentit. I, I el que seria més a producció agroecològic, ja ho veig més difícil, perquè per mi el concepte agroecologia també va lligat a un tipus d'explotació més familiar... Uh, realment amb unes condicions laborals uh, idíl·liques i, i sense problemes de gènere. I això, fins que no canviem la societat, no podrem canviar-ho a nivell d'agricultura però, mica en mica i pas a pas, sí que crec que, que va guanyant territori i que, i, que, i, que està, i que està creixent a una velocitat que per mi eh, doncs podria ser més ràpida, però, però tampoc es pot demanar un canvi de la nit al dia, oh. és una llàstima. Però, però sí que és esperançador veure que cada cop veiem <susurra> més finques eh, que estan interessades en aquest tipus de maneig, la veritat és que sí. Doncs La veritat és que és, és el temazo, és molt interessant perquè realment no crec en, la, en els productes de substitució com a herbicides, el que sí que veig és un canvi de, de gestió del sòl, del maneig... Uh, Bé, bueno, uh, suposo que ja n'haureu no sentit de parlar si heu escoltat altres ponències d'Horta Ecològica, però uh, s'està intentant innovar molt en temes de, de, de, de fer assajos amb roller crimpers, amb, amb, amb, amb, no sé, mantenir el sol mai despullat, sinó intentar sempre mantenir amb, amb adots en verd. Hi ha moltes tècniques també, hi hauria la tècnica de la falsa sembra, ja ha encoixinats que cada cop se n'estan descobrint de nous, o sigui de biodegradables, de paper... Nosaltres ara estem fent un petit assaig, una prova, amb, gràcies a una empresa que es diu Symbiosi, de granollers, que ens van oferir, d'una empresa que tenen, tenen residus de sacs de cafè, doncs estem fent una prova d'encoixinar de, de amb sacs de cafè a les tomateres i ens ha, ens ha funcionat molt bé. I crec que aquí hi hauria d'haver-hi una feina més important a l'hora d'educar als futurs consumidors i consumidores, que seria la mainada, encara i som a temps, a recuperar-ho. I és que això, no? nosaltres encara som víctimes de la generació verda, no? de dir, ostres, pomes grans i brillants i vermelles i que tot brilli i que tot estigui perfecte. Uh, però les noves generacions crec que n'hi han de començar a pujar tenint en compte que, que, que això, que, que no existeix la perfecció encara menys a, a, la, a les verdures i a les fruites i... i, i no sé, des de casa, des de les escoles, des de la manera de consumir, eh, hem de reeducar aquesta visió no? del de, de que és un bon aliment i del que no. I, i jo crec fermament en, en el funcionament de, de, del consum a través de les cooperatives, la veritat. Eh, jo en formo part de dues, una al Vallès i una altra aquí a Figueres, eh, són dos models molt diferents. M'agrada molt el d'aquí a Figueres perquè... Som totes les famílies voluntàries que setmanalment repartim el producte i cada, perso i cada persona, diguéssim, que s'encarrega d'un productor en concret o productora. Llavors, hi ha un vincle tan estret que, que, que, que, diguéssim, que la persona que et ve a repartir és el mateix que t'ha matat el pollastre, el mateix que ha arrencat les patates, o el que sigui. Llavors, aquest vincle que es crea... Uh, et fa ser més solidari i crec que és això, que amb les grans superfícies s'arriba a un afredor que s'ha perdut aquesta solidaritat cap a la gent de camp i això és el que m'entristeix més i, i, i és el que més m'agrada de produir i poder entregar directament les coses perquè entenc que aquesta solidaritat uh, desenvolupa, de, desenvolupa això, no? aquest, uh, aquest aprenentatge de que les coses tot i no ser perfectes uh, són bones i que poden acabar el plat i, i em sorprèn positivament eh, el, el fet de com canvia el, quan tens un contacte directe amb, la, amb els consumidors i consumidors. la veritat Bye. Doncs acabem d'escoltar l'Anna Bartolomé, que ens ha fet aquesta llarga, extensa explicació del seu projecte a l'Ala Empordà, al Mas La Taulera, al municipi de Lledó, i és una xerrada que va fer organitzada per Ruralcat i la Fundació EMIS, titulada El malbaratament alimentari en agricultura i coneixença d'una explotació agrícola professional. En aquest cas, l'explotació agrícola era la de l'Anna Bartolomé, que és a qui hem escoltat, i, com us dic, és aquesta finca de l'Alt Empordà, anomenada La Taulera, i que fan agroecologia. És la pagesia d'avui i la del futur, que aposta per aquesta agroecologia. I, a continuació, com us he comentat al sumari del programa, a les 5, quan hem començat, Ara parlarem amb la Laia, que ja la tenim aquí a l'estudi, i tot just us, uh, la... li dono pas, però deixeu-me que posi una mica de música per acabar d'ajustar uh, els micròfons. Continuem a l'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. amb aquesta música tan xula de Bebo Valdés i Txutxo Valdés, pare i fill, aquests músics cubans, doncs hem acabat d'ajustar els micròfons i ara sí saludo ja n'antena, a la Laia. Molt bona tarda, Laia. Bona tarda. Com estàs? Molt bé, molt, molt contenta d'estar aquí amb tu, amb, amb tu. Molt bé. De fet, no és la primera vegada que participes al programa? No, la, la segona. La primera crec que va ser... Com um, va ser, arrendar-ho de petjar de zero, poder, o no me'n recordo ara però ja fa una estona, eh? poder fa un any o una cosa així. Correcte, sí, el, el tercer programa de la, de la primera temporada, el setembre del 2019, us vaig enxampar a tu i a la Natàlia a la plaça Nova, sí. d'aquí de les Planes, i us vaig fer una petita entrevista, sí. que, que la porto, i, i potser després, com que són cinc minutets, la podem tornar a escoltar i actualitzem una mica alguna d'aquelles preguntes que, que us feien relació al canvi climàtic i, i què podem fer els, uh, els governs i, i, les, i la gent, no? I després vas participar també en una tertúlia que vam fer amb la Natàlia, també. Uh... Ah, i en Ferran. Correcte, i en Ferran d'Orígens. Sí, sí. Bueno, primer que tot, com estàs? Com portes la pandèmia? Molt bé. Sí, jo contenta, jo m'ho passa molt bé. Aquí en el poblet. Molt bé. No sé si ho ha dit ja, però tu treballes a la biblioteca i també ets tècnica cultural. Sí, sí. El meu càrrec, diguéssim, com va sortir l'oferta era bibliotecària en funcions de tècnica de cultura. i estic fent com de dinamitzadora cultural del poble. I, per tant, tens, tens relació amb, amb la gent del poble? Com, com veus que ho està portant la gent? Doncs hi ha de tot. La veritat és que, bueno, crec que la gent que està donant així un servei públic o que té aquesta atenció, no?, encara que sigui des d'una botiga o des de qualsevol servei, eh, ens toca una miqueta fer d'acompanyament psicològic a la gent, no?, perquè hi ha de tot, eh?, però hi ha gent que, que bueno, que està, que, que està entrant en, en processos d'ansietat o, o una mica depressius, no?, perquè, bueno, tot diguéssim que el que t'arriba des dels mitjans de comunicació no? hi ha molta, molta por a l'aire i llavors bueno, doncs intentem dins del que podem no? almenys allà, jo des de la biblioteca doncs, calmar una mica els ànims i, i bueno, donar empenta i energia a la gent per, per gaudir d'aquest tros de paradís en el que, vi, en el que vivim no? jo bueno, que he vingut de fora quan m'ha enganxat al confinament dic que que bé que m'ha agafat aquí perquè realment és una fortuna estar rodejats de tota aquesta natura i i, bueno, i poder respirar i, i, i bueno, vull dir que estem en un espai molt sa en aquest sentit amb no? poca densitat de població vull dir que som, som ben afortunats doncs sí, la veritat és que sí es uh, no creu que també has osat la por al cor, al cos. Uh, a nosaltres. Uh, malgrat viure amb un poble, doncs, és un amatrallament mediàtic, sí. tu has estudiat periodisme sí. i segurament doncs, tens clar que, que ens estan bombardejant dia sí dia també amb unes, amb unes dades que potser no faria falta sí. donar-les cada dia. No? Sí, jo realment tinc una visió molt crítica de com, estan, com, estan, bueno, com estan funcionant no? i com s'estan portant els mitjans de comunicació ara. I, i tot i que estudia periodisme, sóc la primera en tancar la tele. <sí> Ara sí, ara consumeixo molt poca televisió perquè trobo que es donen molt pocs missatges constructius, no? en lloc d'intentar reforçar el sistema immunitari, no? donar propostes alternatives per, per poder tirar endavant, no? constantment s'estan donant unes dades que puja, que baixa, vull dir, per mi no té cap sentit el que, que s'està fent ara. Sí, és a, a infra, aquest periodisme que em deien de carrusel, no? com a l'esportiu, que t'estan donant el resultat durant cinc hores dels partits d'aquí i d'allà i, i, i no és necessari I nivell, que no hi, ha hi ha informatiu, cap tipu... almenys a una pública. Exacte, i que, i que, a més, jo trobo que s'està aprofundint molt poc en, en, en el tema en si, sí, no? que, que seria més la investigació que hi ha al darrere, no? de, de què passa amb els nens i les nenes, per exemple, no? que des d'un principi s'ha batit ja com que eren els grans portadors i ara, a la pràctica, sembla que no. Que, que, que són bueno, que, no, que no ho agafen i que no ho contagien i llavors, a mi per exemple això m'agradaria saber-ho realment no? Com, o, o, o perquè amb una gent l'agafa d'una manera tan forta i amb una gent l'agafa d'una manera tan fluixa o, o els famosos asimptomàtics eh, realment són perillosos no? perquè sembla que els asimptomàtics siguessin el pitjor no? Quan el que estan di el que a mi em sembla és que és gent que és tan sana que no li afecta el virus no? o sigui en realitat Potser tothom hauríem de desitjar ser asimptomàtics, encara que, que algúdria seria un perill, no? Però per això m'agradaria saber si realment aquests asimptomàtics són tan perillosos, com diuen. Llavors, totes, totes aquestes preguntes exemple, que jo em faig, a mi els mitjans de comunicació no me les estan responent. Mm -hmm. És tot un, tot un tema que, clar, la gent doncs, més gran potser doncs, estarà més atemorida i, i s'ha de fer pedagogia entre nosaltres, no? entre els familiars, els coneguts, però, clar, aquest bombardeig mediàtic és, és molt gran. De totes maneres, em penso que tu també ets antropòloga, sí, oi que sí, Laia? Sí, sí. sí. Eh, vaig arribar al teu currículum del LinkedIn ah, i, i per això... M'has tinc... investigat. Ah, haig, de, haig de tenir clar amb qui estic parlant, vale, vale, perquè sí. això no ho sabia. Tinc dues carreres, antropologia social, que la vaig fer a Mèxic i justament dins d'antropologia social especialitada en antropologia mèdica, que són enfermetats culturals i formes de sanació. No? O sigui, que, que, que tot el tema aquest de la salut, no? o com s'entén la salut i l'enfermetat, és un tema que m'interessa. I, a més, això, al mateix temps, és una cosa que està passant a tot el món. Sí, sí. És molt interessant. Eh? Per mi és un... Um, és un moment així com de molta por a l'aire, no?, quasi de cada pànic, i aquí ara això que deies a les planes, bueno, de, de, la, de la gent gran, no?, les planes justament crec que la Garrotxa és el poble amb més gent gran. Vull dir que, clar, um, és, és, és, un, és un lloc com delicat, no?, i, i hem de, de cuidar-nos i tot plegat. Però um, crec que aquest moment, no?, que estem tots passen el mateix alhora no? a, a totes aquestes mesures el confinament, la distància l'oportunitat de mirar-se cap a dins no? perquè també és com un moment de retir um, el, el, el gaudir amb les petites coses el valorar la bona companyia no? l'escollir realment amb qui, qui vols que sigui el teu grup bombolla um, tot, tot això crec que, que com qualsevol crisi és un moment de d'aprenentatge molt profund, o sigui que crec que, que d'aquí poden sortir mmm, molt bons aprenentatges a nivell personal de cadascú, però també m'agradaria que fos a nivell social, no? de, de que realment fos un moment de, de, de, de la mala consciència de, de la humanitat. Jo, aquest és el, com el meu, el el missat, meu somni. Eh? <ríe> Dins, perquè crec que ve... O sigui, ara, ve una, ara estem en una crisi sanitària, no? però el que ve de la mà és una crisi econòmica que ja la, comencem a mirar, no?, de moment estem tirant d'ajudes i, i... però a mi tot plegat em que, com diuen en castellà, no?, eh, pan per hoy i hambre per a mañana, tot plegat, no?, tot, la política que s'està fent ara, o sigui que crec, a mi, més que el, que el virus, que, et dic, que crec que és un tema de salut i que i que ens hem d'enfortir de, el nostre sistema immunitari i Les Planes és genial perquè pots menjar productes naturals eh, donar un passeig que toqui el sol respirar vull dir que estem en un, en un espai fantàstic per, per, per serar-se i, i per estar sants i per, i per prendre's la nostra salut com una cosa important i, i tirar endavant a mi em fa més por tot el, o sigui, totes les malalties mentals psicològiques, emocionals tota la crisi econòmica la gent que es està quedant sense feina que no, i que no troba oportunitats com, com pugen o si sigui, tantes contradiccions com pugen els impostos pels autònoms o sigui la, la manca de, de, de facilitats per emprendre no? ara que és un moment de, de, de realment de, de reformular de reinventar no? perquè la situació és una que està molta gent no? és com jo crec que hi ha, que s'han arribat a a, a, a poden haver arribat a preguntes molt existencials no? com què faig aquí no? i, i què, què puc fer no? perquè hi ha molta gent que s'ha quedat sense res ara. llavors és com ostres, doncs donem una una, una, una facilitat no? per, per poder realment fer el que un somia i aportar sí. un bé social a no? sí. la societat des de del que un gaudeix no? de fer Sí, el que passa és que en una situació de xoc mmm, est estem amb allò que aquesta Naomi Klein sí. nordamericana deia de la doctrina del xoc. S'ha sí, sí, sí, sí. d'entendre que també si no tens uns estalvis, si no tens una feina assegurada, si no tens una situació on agafar-te sí, sí. és difícil que puguis reaccionar sí, sí. correctament. No? I, i, si, no, si no ho has fet abans... Sí, sí, i no? aquesta és la situació... Malauradament, aquest, aquest, aquest quadre que acabes de pintar és el de la majoria. Gent sense estalvis... I sense, I sense un sou fix perquè fa molt temps que, que no, hi ha, no hi ha sous um, com es diuen tot són contractes temporals o sigui és clar és el moment que ens estem replantejant tot l'humadament que s'ha anat fent no? és com que Um, està surant no? això, no? com la precarietat laboral, la impossibilitat de, de compaginar la vida familiar amb la vida laboral, no? perquè amb el confinament, amb les classes on l'any tot plegat, o sigui, és com, en, quin, en quina realitat absurda, perquè més tot això és una construcció social nostra, vull dir, tota aquesta com complicació de la vida ens l'hem creat nosaltres, no? llavors és com, perquè no... no, no realment ens ho facilitem no? ens donem flexibilitat per emprendre, ens donem facilitat per treballar um, construir una societat més de la cura de l'empatia um, no sé però tampoc en... ara carreguem de responsabilitat als individus no. perquè clar, eh, hi ha uns, uns polítics hi ha sí, un, sí, sí, uns sí. multinacionals hi han unes estructures de poder exacte, que, exacte. que condicionen molt i determinen al final clar, clar. quin és jo, aquest model no? Sí, sí, jo tota aquesta crítica que estic fent és des de, des de la persona però entenc que el polític és persona vull dir que, o quan estic dient un canvi de consciència és també per part dels polítics quan estic fent la crítica a aquestes polítiques no, de, que són incompatibles Um, l'emprenedoria o, o la vida, la compatibilitat, la vida familiar, o l'educació, la poca importància que se li dona a l'educació i la investigació, bueno, tantes coses no? que, que, que ara, um, no sé, no? Que, que, que, que, que es veuen a la llum. Llavors, tant de bo, tot plegat, serveixi per generar un clima de tanta indignació com perquè els polítics realment... Ehm, es posin al lloc on s'han de posar i siguin prou creatius com per transformar el que cal transformar, perquè cal una transformació profunda. Molt bé. Um, jo sóc una mica més pessimista, però... Sí, sóc ah. la majoria. Sí, no, jo, jo també tinc aquesta vessant, eh? O sigui, però és com... Um... També penso que, que, que, que els polítics no? que, que, que els hi pot costar més aquest despertar per tots els lobbies que hi en al darrere, el poder, to tota una mà negragre que, no, que no sabem què, que hi ha al darrere de tot plegat no? perquè clar també t'arriben com un, tot aquestes teories conspiranoiques no? que, que també me les llegeixo i, i també me les escolto i, i mig, i, mig i, i algunes dic mira, podria ser no però. També, també és un missatge de la por que prefereixo no escoltar gaire, però més enllà de, de, de tot això, penso que, que en els moments difícils que estem més o menys una mica tots passant i que els que vindran pel tema econòmic i tot plegat, um, és el moment de fer comunitat més que mai. Això sí que dic... O sigui, des de la base qu què, què, què podem fer no? cadascú de nosaltres? Doncs ajudar-nos els uns als altres, cooperar o sigui tornar una mica a la societat, aquesta més, més col·laborativa de, de, dels nostres ancestres. Per mi, aquest és com la clau que, que em fa pensar en que més en hi ha del que els de dalt perquè mantenguis fàcil o les facin. O, o sigui, aquesta de sobrevivència crec que ha de passar, per, per no jugar segons quins jocs d'això de, de la por, de la denúncia, de... I, més a, i més enllà d'això, agermenar-nos. Sí, sí, jo quan deia que sóc més pessimista em referia a les estructures a, i al model socioeconòmic que, que s'ha creat i que nosaltres en som partíceps, eh, qui més qui menys, i per tant que sóc pessimista amb això, no en relació a la gent que, que considero que, que inclús en una situació de xoc doncs, li pot sortir... Doncs aquesta necessitat de, de buscar recolzament de l'ajuda mútua per necessitat, no? més que per ideologia, i que sigui el veí o, o, o qui tens més a prop doncs a, que et pugui ajudar o a qui tu puguis ajudar. Llavors, amb la gent sí que confio. Eh, però entenc que també hi ha hagut un procés de doctrinament molt gran des de fa doncs, generacions i, i, per tant, és difícil desaprendre moltes maneres de fer de, de coses, de, com deies tu, d'educació, no? que, que hem après i que considerem unes eines amb, amb les que ens defensem i amb, i amb les que actuem, no? Mm. És com eh, en aquest programa que, que comentava abans eh, en el que us vaig entrevistar a i a la Natàlia mm. eh, abans vaig preguntar a la gent de, de, del poble i, i em vaig trobar Bueno, és que és el meu veí, penso, si no m'equivoco <ríe> i ara ja amb el que dic em, em penso que sí, que ell és mecànic llavors, clar, deia, clar, és que a mi m'han estat inculcant tota la vida això del cotxe, això del cotxe i ara em diuen que el cotxe és dolent no? Mm. Doncs eh, clar, doncs sí, però tot és molt més complexa perquè no es tracta de que siguin cotxes elèctrics i puguis seguir fent de mecànic i puguem seguir venent cotxes. És que no podem vendre tants cotxes com abans. Exacte. Llavors, aquí hi ha, hi ha uns interessos que jo no controlo. Mm -hmm. jo, jo puc eh, defensar la mobilitat sostenible, però si les fàbriques només fabriquen cotxes amb gasolina, doncs no hi haurà transició. Eh, I si no canviem el model, tampoc. Llavors, trec aquest tema perquè em consta que tu havies sigut tècnica també de mobilitat sostenible a Olot. Veus que el, tele, el LinkedIn és molt, molt complet. Ara m'estic arrepentint del que hi vaig... A veure, que està molt no, bé. No, no. I és, el, és sí, un dels temes. Sí, sí. Val. Llavors, sí. ara no, no vull canviar de tema, però és per tocar un tema diguésim real, concret, que ens serveixi d'exemple, no? Sí. O sigui, estem parlant de l'emergència sanitària, de la crisi econòmica mm. i, a més a més, de la climàtica, que és mm, anterior. I tant, i tant. Llavors, I tot és en paral·lel. Tot és tot en paral·lel. És, sí, sí. I tot a tope. Sí, Bé, bueno, aquesta pandèmia és relativament senzilla de gestionar a, a, en principi, no és tan contagiosa ni tan mortífera. És que, vull dir, tot és una exageració, per això s'estan vale. carregant el, el, el sistema econòmic d'una manera que, que... Per això et dic, a mi em fa més por lo, lo, lo col·lateral sí. que, que el fet en si. I justament, com que no... Bé, bueno, si tu estàs d'acord també amb això, que no és tan, tan, tan perillós i tot plegat, eh, tota aquesta política de, de la por és justament per poder... Eh, fer que entre la societat hi hagi aquesta situació de, de xoc constant de manera que pots fer i desfer el que, de la manera que, que, que et doni la gana no? a nivell de... Llavors a, a mi és això que el, que, el, que, el que em preocupa, no? que, que la gent estigui tan xocada, que no, que no pugui veure més enllà i que no... no? Llavors és com... Um, uh... Però si no hem, si no hem vist més enllà de, de la paret durant molts anys... Ara és que serà difícil per molta gent, però també és, una, també és possible. Però posem l'exemple que, que et comentava de la mobilitat, no? Mm -hmm. Per què ho deia? Perquè és que l'Ajuntament d'Aulot vol una variant. Sí. Eh, Salvem les Baix ha dit que no és la millor idea perquè no es tracta de, de facilitar el trànsit, es tracta de reduir-lo. Mm -hmm. eh, està clar que, no anem, que, que que hi ha dinàmiques que, que continuaran per inèrcia. Sí. I, I més si hi ha eleccions d'aquí quatre mesos... I, i més per altres condicionants, sí, no? Sí. Llavors, a, a aquest, aquesta transformació que és amb tots aquests àmbits, sí. econòmic, el polític, perquè s'hauria d'invertir en un altre model mm -hmm. de sanitat pública, per exemple, que no és només malaltia, que és moltes altres coses, com deies tu, és salut en general, mm -hmm. però també l'ecològic. Bueno, comencem a fer els canvis a, des de municipal, a l'AIA, Um, jo crec que es comença des d'un mateix, sempre. Sí. No? Um, des d'un mirar-se les seves pors <ríe> per començar. No? i um, Des de mirar el que consumeix, des de mirar... Ara crec que tothom s'ho està plantejant. No? Quan em desplaço? Per què em desplaço? No? Segons quines necessitats? Perquè ara com que ens han restringit el desplaçament, no? per exemple, um, segurament hi posem més, més atenció. No? Llavors... Crec que és un, és un moment de reflexió molt interessant en aquest sentit. Um, nosaltres hem, hem nascut, en, en, som fills de, dels pares treballadors que es van comprar un cotxe i una tele i que, i que nosaltres tenim un cotxe cadascun dels fills, dos teles a cada habitació de la casa. Vull dir, hem, hem, hem nascut amb una sobreabundància um, que, que alhora... Sabem que no ens dona la felicitat, no?, també, mm, perquè després t'adones que, que, que quan gaudeixes realment és quan acostumat a ac acompanyat de la gent que t'estimes fent qualsevol cosa, no?, fent un passeig, no?, per exemple. Llavors, tenim clar que no són les coses, no?, o més o menys, no? Almenys jo ja fa temps que, que, que aquest engany ja no me'l crec, no? La... Llavors, um, el model del decreixement... No? que, que és, és justament això. No? Que Llavors, està passant, però a lo bestia, no? Està passant per, per, per, per força, perquè no, ja, ja no tens tants diners com per gastar-te, no? per, per començar. Però a nivell d'aquests que estan això movent aquests fils i que ara no deixen treballar i no sé què, jo dic, jo no tinc res eh, de què estan fent, perquè... <laughs> Perquè, clar, el, el sistema, aquest sistema es, es financia amb uns impostos, es finan... vull dir, no, no entenc... En el fons interessa que tothom tingui un mini perquè la gent quan té, quan té diners se'ls gasta. Vull dir que en aquesta societat de consum interessa. Llavors, és que no, no entenc... O sigui, tot... em dona la sensació que s'està jugant a un joc molt perillós perquè mai saps com, com reaccionarà, a... jo almenys quan estudiava feia estudis socials, mai saps com reaccionarà la gent. Encara que, per exemple, això, no? Hitler va guanyar les eleccions a través de la por, perquè va ser així en un context de, de, de posar por, por, por, por, una persona com Hitler va guanyar les eleccions. Això ho dic també perquè la gent estigui atenta. El SOE també va, va guanyar posant la por perquè venien els, els neofranquistes, els fatxes d'Ultravox i li va funcionar, però amb Vull dir que, per contrapartida per això, de, de per això et dic que, que cadascú a... miri també què passa no? amb la por i, i, i d'on ve i com ve i, um, igual, igual que, que, que això, també hi ha el que deia Marx no? que la revolució comença per l'estómac I llavors, per molta por que, que posin, si a sobre tens gana es que què pot passar? Vull dir, cadascú és que dir és, és, és, és, és incontrolable, inimaginable, imprevisible. Seguro mal el, el el gener i febrer. Jo, oh, no. jo calculo que al gener i febrer sí que hi haurà esclats, esclats de ràbia i de protestes jo, jo una, veig... una mica més en aquest sentit de, de gent que no té res a perdre perquè... Però és que el, el, jo ho o veig, o veig tot el, a... el 2021 o sigui, quan, quan, quan penso amb el que ve, per això... Però és on veníem, eh, l'Alla? Sí, sí. que hi havia revoltes a tot el món? Sí, sí, sí, un, un, un, clar. Un, un, un, un. Llavors, ara, de sobte... Sí, repent, bé, tot no, d'estat a Bolívia... Clar, clar, clar. És que hem vingut d'un moment de, de moviment social a nivell mundial molt fort, anticorrupció, feminista independentista nacional... d'això de petits nacionalismes com el de Catalunya, vull dir, estàvem en un moment d'eufòria col·lectiva, eh, diguéssim dient prou a segons quins abusos i sabíem el que volíem perquè s'està plantejant sí, sí, sí. canvis radicals de la crisi ecològica exacte, i a, a més, a, a, a ecològic i a més a fent aquesta comunicació global a través de les xarxes no? on, on, on, on diguéssim que la, la comunicació de, dels mitjans oficials, estava en competència amb la comunicació que feia la ciutadania des dels seus mòbils. Llavors, mm, vull dir, era un moment molt molt de molta tensió pel poder, i de dret arriba això que ho tot. Clar, ara, manifestar-se, un moviment col·lectiu massificat és el més perillós i temerari, o sigui, uh, ets conterrorista, de dret si convoques una manifestació. no Llavors, um, no sé el que pot passar, però el que, el que pugui passar serà d'aquí uns mesos i, i, i jo ho veig també d'aquí un, uns anys, eh, quan, quan dèiem aquest, tots aquests canvis que, que, que hi han d'haver i, i que crec que hi, ha, hi hauran d'haver per força, perquè ja no és una cosa de... A veure, a mi, a mi el senyor de traje, l'empresari eh, gordo, no, no, no aquí els mitjans empresaris catalans, eh, o sigui, aquest 1% que, que controla el 80% del PIB mundial, que per mi és com, qui són aquests? Aquest 1%, qui són aquests? Sí. Amazon, Google... No, sí, no, és que no sé qui són, no? El, el Gates, el no sé què... Bueno, hi ha alguns noms per allà, no? Però és oh, que... El Gates es dedica a la, seva, a la seva fundació. A la seva fundació, sí, venda, sí. I ara sí. altruista... Sí, i, i fa vacunes, a la... i, i a més va... I ell també va, va, va preveure tot això. Vull dir, que, que, que, que en el fons, tots els plans que estan portant d'allò és lo que el Gates va dir que passaria. Vull dir que tot és com molt... Um, bueno... Sí, és que... El... Clar, a la que fas una crítica ja et diuen negacionista, a la que fas una crítica perquè et titrien de conspiranoic i, no. i, i és una manera de, de fer-nos callar els que puguem ser crítics. No? És sí, una manera sí. molt fàcil de les desacreditar. Però és, és evident que el que hi havia abans en aquest ambient que tu has escrit sí. i s'ha parat de cop. Sí. Uh, costarà molt de poder fer unes reivindicacions ara que són justes i necessàries perquè sí. estem en estat d'alarma fins al mes de maig. Sí. Però a, a aquesta situació es trencarà el gener febrer, després sí. de Nadal, la gent doncs, que, que tingui menys a perdre i al mateix temps seran protestes legítimes però que també es podran manipular. Um, jo no sé si els NFB ens podrem manifestar, eh? jo això ho veig més per llarg, crec que hi haurà com molta imaginació, s'haurà de, de reinventar també el poder de manifestació a través de la imaginació, de... vull dir, no sé si coses més online o no sé, no sé com serà no, així no n'hi ha mai lloc hi ha, jo, com hi ha alguns d'aquests que firmen, firmen no? no, sí. no, si sí. estem saturats o... ja. saturats de, de tot tipus de webinaris o, sí, sí. o si feina sí si Sí, sí. Es, serà bestial, perquè això també afecta neurològicament sí. i, i ho haurem de veure, però deixe'm uh, picar-te l'ullet <ríe> seguint fent la broma, que serà la broma de la conversa d'avui del teu LinkedIn, ah, vale, vale. A, perquè també, fixa't, eh, és possible... <ríe> Ai, a veure, a veure. A veure. <ríe> és possible que coincidissim a Xapes, ah, a Mèxic. Ah, sí. O vas estar el 2007-2009? 97-2003. Ah, ui, posareus aquí... <ríe> Ho escrit malament, no? No vam coincidir. No, no 97-2003. Vale. D'acord. Doncs, Allà va. és un metge estudiant Antropologia, a, a Mèxic. Vas anar-hi uns quants anys abans que jo, però vas anar-hi a Xapas, a la sí, Universitat Autònoma autònom de Xapas. Sí. Molt bé. Eh... Um, Deixem, per una banda, aquest anàlisi que estàvem fent i posem l'exemple de les comunitats zapatistes que, mira, sí. també és una sí, cosa que un bon coneguin exemple. i és difícil sí. que pugui parlar-ne, i avui pot ser un, sí. un moment. Sí. Uh, uh, les comunitats zapatistes fa anys sí. que han vist clar que això podria passar per una pandèmia o pel model econòmic, simplement, sí. o per altres motius. Sí. I ja s'han avançat a aquesta comunitat que deies tu, així teixir aquesta comunitat. Sí. Um, ens pot servir, creiem o no, amb, amb, amb aquests uh, ideals o amb aquestes, uh, diguéssim, propostes més radicals mm. uh, d'arrel, mm. no? però comenta'ns una mica què, què em penses d'això, d'aquesta capacitat d'autonomia, mm. perquè li pot servir a un independentista fins a, a un llibertari o fins a algú que cregui en una societat més justa dins del model actual. Aquesta capacitat dels éssers humans, dels ciutadans o de les persones de canviar la realitat. Mm. Aquest canvi és bastant profund. Sí, um, allà el, el que van fer els indígenes és com que eren, eren oblidats del, del, del propi sistema, no els arribava, diguéssim, els elements el van estar, com seria una xarxa de educativa digna i sanitària, etc, a més que, bueno, patien molts abusos de, bueno, de, de, de doncs que els hi robaven el, les, les seves pròpies matèries primes, etc, etc, bueno. Van, van decidir fer el seu propi sistema de forma autònoma, no? Llavors van fer un sistema en paral·lel amb la seva xarxa educativa, amb la seva xarxa sanitària, van, van connectar amb l'estranger, van, a través d'UNEG, doncs, van poder crear com una xarxa i, i diguéssim que, que bueno, d'alguna manera, sí, feien... Ostres, però per les dates que has dit, perdona't, llavors, sí, va coincidir amb l'aixecament del 98? El 94. Eh, el 94. No, clar, jo he arribat tres anys després clar, de l'aixecament. Però quan anys vas estar, 6 sí. anys. Ah, déu nhi eh? Sí. Molt temps. Sí, sí. Sí, sí, dels 22 als 28 anys vaig estar ja visquent. Carai, carai. Sí. No, realment em va, em va, em va tocar molt. Vull dir que, Però, que clar, no jo existe... com, com sóc sóc molt influenciada per aquella vivència de la, de la meva vida. Però sí. no existien encara ni, ni els caracoles ni les juntes de buen gobierno? Sí, sí bueno, sí, sí. sí. Quan, jo, quan jo estava allà just estàvem... Em que va ser el, el 2003 que van fer els primers Uh, caracoles, però estaven fent ja els encontres aquests, com es deien, còsmics, o no sé com li deien. Bé, bueno, vull dir que sí que ja, ja, ja hi havien... Um, sí, ja hi ja estaven fent coses, eh? I, I, bueno, conec molta gent que, que, que, que hi treballava en comunitats, i jo també vaig anar a fer algun taller, i... I, bueno, tinc també una visió crítica, eh?, de l'escomunitat, però... Sí, sí, és un, sí exèrcit, és un exèrcit, i, no?, està... no? I, i hi ha una jerarquia, tot i que té un discurs molt, um, del, molt interessant, no?, del, del mandar obedeciendo, no?, um, o sigui, a nivell polític, no?, de realment escoltar el que vol el poble, vull dir... Ben, perquè també és la manera maneraar dels indígenes d'entendre no? de, de, de, de que un ha de fer el diguéssim el, el polític allà és un, és, eh, és un, és un càrrec sense, que no, no, no cobres, digué, però és com un prestigi, no? el donar servei a la comunitat. I llavors eh, crec que són valors que, que s'haurien de, de recuperar. Val, el, era un paral·lelisme una mica complicat de fer, però sí. bé, bueno, més que, en, que explicar qui eren els zapatistes, que també està bé que ens donis la teva <ríe> opinió perquè, perquè ja has viscut, però clar, en el fons també estaríem parlant de comunitats indígenes. Sí. Va, a, són camperoles, a... vull, vull dir, clar, també són autosuficients per, per per això, no? També. Són més ecologistes, no? Um, sí. En el sentit doncs, més, més anti-etiqueta, o sigui, respecten la mare terra, que en diuen... Sí. A, entenen el valor dels recursos naturals que en alguns casos empreses multinacionals espanyoles inclús, doncs, han destrossat allà sí. amb, amb segons quins megaprojectes mm. o per no parlar de, de fons d'inversió de gent que posa els seus estalvis en un pla de pensions i aquest fons d'inversió doncs està invertint en mineria que destrossa l'aigua d'algunes comunitats mm. o sigui, és un cercle que a vegades nosaltres en som corresponsables des d'aquí, o aquestes empreses, sí. uh, del que perden aquestes comunitats. Sí, que, és que, bueno, que són sí, un referent... si hem de parlar dels bancs, millor. No, no, no. no, no. Estava sí, no, no, explicant el vincle sí. que tenim. I... El què? No, no. El... Sí, no, no, no. Feia una broma. Les comunitats indígenes uh, ens poden servir per reivindicar aquests valors ecologistes que... L'emergència climàtica sí. que és prèvia a l'emergència sanitària uh -huh. eh, ens va dir que havíem de reivindicar i que uh -huh. el jovent va sortir a manifestar-se uh -huh. molt clarament per fer aquesta reivindicació, no? Uh -huh. Estem en una comunitat rural, també, però, clar, ens hem urbanitzat molt eh, nosaltres. Uh -huh. A la primera hora del programa hem escoltat a una agricultora de l'Alta la, Empordà que ens parlava de l'agroecologia. Llavors, eh, d'alguna manera són valors també que, malgrat tot aquest huracà de, de la pandèmia, mm -hmm. que ho ha girat tot, que ens haurien de servir de guia també. Mm -hmm. Sí, sí, totalment d'acord. I, bueno, que en el fons això, l'agroecologia, que sembla molt nova, en realitat és, és el que feien els nostres besavis, no? Vull dir que seria una mica tornar tornar tot aquest coneixement ancestral amb les coses que ara més se saben que, que, ha, que a la Terra li va molt bé bueno, moltes pràctiques així de molt més permissives i, i més riques no per la Terra vull dir que en el fons crec que són pràctiques que, que són profundes i, i, i a llarg termini no? que tot l'altre és com com a FMCG, no, de ràpid consum i ràpidament esgotable, no? Tot, tot el model, tot l'altre model. Mm. Jo crec que s'està morint el eh, altre model. Vull dir, hi ha gent més resistent, hi ha gent que està que s'ha educat amb bé i que està en la innovòpia, però és que jo crec que que pel seu propi pes. Correcte. Això ho deien molts economistes sí. fa dos anys ja comencen a parlar. El que passa que no, no es pensava que fos una pandèmia al qui ho aturés, però la, la situació era insostenible. El, el deute dels estats, això de que el diners deute és una cosa que la gent començava a entendre. Hi havia moltes coses que es veia que no eren viables. Mm. Però, clar, la, fer canvis és difícil. Llavors està passant el que això que molts economistes sí. i, i altres sociòlegs. avisaven el que, el que passaria el que em sorprèn és que estigui realment tan instrumentat des del poder, que, que sigui el poder el que digui ara us atureu Llavors és com... No sé, no sé, què, què, no sé, qui, no sé quina hora s'estan empescant, saps? No sé per què va el tema. Perquè que aquí començarà la bogeria col·lectiva, no sé, per això estem tots molt serents i molt tranquils i, i ens ajudem per tirar endavant, no? No, no sé cap on va el tema, no sé. Estàs plantejant el dubte de si són els polítics o, o els poders econòmics que estan decidint? O... Sí, sí, bueno, tots, tots dos han de la mà, no? Però, però sí. que vull dir que la, que la crisi l'està estan creant ells. La crisi l'estan creant. ells, no? O sigui, la, la, la crisi sanitària és una excusa per crear una crisi econòmica molt bèstia. Conspiranoica. No! O sigui, és, és, no, la, perquè... la de, descripció de la situació. No, jo, no és, no és, no és conspiranoica. Sí. O sigui, Perquè després... Ara tots ja sabem quines són les regles del joc. Dos metres a distància, neteja les mans, posa la mascareta... Per què tanquen els restaurants que ho estaven fent bé? als bars, als teatres la cultura bueno. quan, quan, quan, quan la cultura el que fa és justament ajudar tot aquest estat emocional, no? per, per què se la maltracta d'aquesta manera? No ho entenc o sigui, ja, ja sabíem com, llavors es tracta d'un tema de responsabilitat, el qui estigui um, que se senti vulnerable fràgil, evidentment no es posarà en situacions de risc i no anirà tant a consumir segons quins productes o anar en llocs on hi hagi molta gent, etc, etc.. però, però per, què, per què tanquen les coses d'aquesta manera? És que no... La teoria que es desprèn del que dius és un, és un fet que és una reestructuració Bé, del sistema. És veritat, sí, però, el que passa però per això que el... et dic que no és conspiranoic, no, és no. simplement una descripció dels fets que, que, que, com, com estan actuant des dels de polítics i, i els governs, que ho estan aturant ells. Però la reestructuració del sistema no, no pretenia parar-ho tot. La, la reestructuració del sistema, per exemple, doncs pretenia que els bancs centrals inflessin els bancs perquè la cosa s'aguantés, perquè si no hi hagués la barra lliure, textualment, deia el diari Ara, a la seva secció d'economia va relliurar els bancs és el que ha passat estan reet i ara encara es queixen i volen més eh però hi ha una barra lliure de, dels bancs centrals europeus cap als bancs per tant el sistema financer que podria trontoar s'guanta però és evident que és absolutament bueno, ja, que, injust no? que i a les que... empreses i inflis els bancs però Mm. Per tant, el, el sistema s'havia de reestructurar perquè no anava bé econòmicament. Xina estava doncs, destrossant el món sencer perquè, perquè són imbatibles amb, amb el seu model, que no vulguis estar tu treballant amb una fàbrica sí, d'aquestes, sí, amb una roba sí, que cobran, sí. i, i clar que hi ha gent de classe sí, sí, és mitja que un abans cobra, És com un esclavisme... És molt bèstia. Sí, sí. Llavors, Xina estava guanyant la partida, i jo crec que això va bé per aturar Xina. El que passa que com dius tu, és un tret al peu, no? Perquè eh, si ho pares molt, es espera tot i avor sí que s'han van horris, però aquesta reestructuració del sistema què vol dir? Que anem a la digitalització, que anem a la robotització, només dos exemples que impliquen molt a tur. Impliquen sí, mol a sí. Per tant, a la turca ja ara eh, possiblement l'haguéssim trobat d'aquí 20 anys o d'aquí 10. El que passa que s'ha accelerat. Llavors, sí. el teletreball, què vol dir? Que no, que no necessites que vagis a la feina. És un exemple d'aquesta transformació radical no? mm. i d'aquesta reestructuració, aquest reset de l'economia. Mm -hmm. Per tant, això no és conspiranoia. Això no. és un model que estava damunt la taula i que s'ha aplicat ara. Sí. El problema és que segurament no saben com fer-ho, tampoc, i per això són contradiccions i, i hi ha... Doncs, dubtes entre, entre els polítics i, el, i els poders econòmics, segurament. Però hem d'entendre que això estava previst des d'abans. Mm -hmm. I, per tant, hi haurà moltes feines que no trobarem. Mm -hmm. Per cada robot que posem, hi han sis llocs de treball menys. Mm -hmm. Ara, la digitalització, doncs, és una cosa fantàstica i super supercookie, no? Bueno, a mi també em fa una mica de por, eh? tantes zones per aquí flotant. Jo també no... <ríe> Soc una mica antiga. <ríe> Llavors hauríem de, de tenir molt clar qui, quina és aquesta reestructuració del sistema que volem. Perquè s'està fent des de d'ara, s'està fent. Clar, clar, per això que, que, que, que la gent um, hauria de manifestar i hauria de dir això sí, això no, això no, això no ho estic demanant, no? això no en el meu nom, no? també... No ho sé, um, hem d'estar atents, per això que més enllà de la por i, de, i del, que, no, del, del, del monòleg que ens estan enviant, podem mirar no, també altres coses que passen no, i que estan passant, que, bueno, que, que mentre ens tenen distrets amb un monotema um, s'estan bellugant d'altres temes, no? I no sé. La veritat és que preguntes moltes coses i jo no sóc que no no, no no sé re, no sé experta en tota Antropòloga social. Sí, però això no vull dir res. Si eh? no vas a estudiar la carrera, eh? això com estàs pregunta. No, però, a veure, si cal, de baix amunt, des de lo municipal, al final... Sí, sí, jo sí. Jo ja, ja, ja m'aferro aquesta idea de... Sí. De, de, vale, primer, siguem el canvi que volem nosaltres mateixos, sí, però després, sí. a l'àmbit de, on podem incidir-hi, doncs, és lo municipal, tot i que hi ha moltes, eh, com es diuen, hi ha moltes coses que estan delegades a la Generalitat sí. i centralitzades també l'Estat. Sí, sí, però, sí. Bueno, el, Tu creus que el municipi de s'hauria de posicionar o s'està posicionant o més aviat, com s'està posicionant per encarar aquesta crisi? Múltiple, com vol bé deies. Sí, um, jo crec que com a poble tenim un tamany ideal, perquè som mil i poc habitants, 1.400 i altres, si no recordo malament, i això ens permet com realment veure, eh, contemplar qui som, els, els diferents grups, les necessitats que podem arribar a tenir. Vull dir que crec que, que, que podem gestionar no? aquestes unitats d'una manera més fàcil que no passa en, en un municipi gran no? um, coses que estan passant així a nivell de, de, de canvis no? de, de, amb aquesta mirada del segle XXI que dèiem um, bueno, el, això, el consum local a mi, jo que m'agrada passejar per la muntanya, doncs m'agrada veure cada cop més gent passejant per la muntanya, veure cada cop més horts ocupats i, i no? amb, amb gent que els està cultivant, fins i tot famílies per primera vegada que els estan cultivant. Ara ha sorgit un grup de consum de, de, de consum eh, ecològic i de proximitat això és un grup que, que compren directament al, al productor productes així de quilòmetre zero amb tota una sèrie de valors ètics i agroecològics, etc. I llavors aquí ja són com 15 famílies que s'han apuntat i, i bueno, que pot anar creixent i si creix massa potser s'haurà de fer varios grups de consum no, jo crec que hi han tots aquests eh, petits eh, senyals no?, de que de que, bueno, de que ens podem enfocar enfocant no? cap, a, cap a aquesta societat en el moment de la, quan ens van tancar del el confinament, del confinament doncs a mi em va molt veure totes les iniciatives així de, de iaies que van començar a fer mascaretes no? de cosidores a donacions no? que és allò que quan hi ha una necessitat realment la gent eh, s'hi aboca no? a, a ajudar d'alguna manera Llavors és, és, és més aviat anar veient um, les noves necessitats que vagin sorgint, no? I, i com ha anat així en aquest... Um... Ah, no sé, és que jo el que veig és això, que hi haurà molta gent que ha perdut la feina, que, que serà molt difícil de recuperar, i és com, bueno, com, com també generar noves feines? Perquè de feina n'hi ha, de feina n'hi ha moltíssima. Aquí mateix, per exemple no sé, des de netejar boscos, per exemple, no no t'acabes no? Vull dir, que cada feina n'hi ha, o hi han tantes botigues tancades, no sé, però sí que és un moment d'imaginar i de i d'entre tots intentar-ho articular, no sé. No, no, no sé com, no? Ens han d'inventar, vull dir que no... No puc, res, no puc respondre, no? Però... És el primer pas. Però, aquest aquest bueno... primer pas s'ha de fer perquè si no ens cauran... Vull dir, ja ho vaig dir l'altre dia i, i sobraio que, que no vull ser pessimista ni, ni apocalíptic ni negatiu, però moltes mesures que s'estan aplicant ara es podrien quedar. Com o sigui, quines? No ho sé, però hi haurà mesures que si les acceptem sense dir-ne sense protestar eh, o, com a mínim, reconeixent que és degut a una emergència sanitària que potser són necessàries però que són provisionals. El que passa que estem en estat d'alarma. Sí. És una situació molt excepcional fins al mes de maig de cop. Llavors, no sé, ja de moment estem sis mesos en estat d'alarma, haurem estat un any en estat d'alarma. No? Mm. Llavors, el, el, hem de o crear imaginativament aquestes alternatives o pressionar els governs perquè facin els canvis. Crec que són les dos vies. Mm, jo fa sí. temps que, que he deixat de protestar ja ho dic, he estat en moviments antimilitaristes i em vaig cansar d'anar a la plaça de, de Sant Jaume a el micro a l'Ajuntament, a les administracions públiques per fer la denúncia no escoltis, que les administracions públiques no estan fent el que haurien de fer mm -hmm. o moltes vegades no ho fan llavors jo he arribat a la conclusió que pot ser un error, que protestar no serveix però entenc que és contradictori amb el que deia fa moment, que si no protestem ens cauran, ens cauran unes mesures que seran parentes. Sí, ens hem de fer escoltar, ens hem Exacte, de fer escoltar. Hem de trobar maneres dir, de contactar. Hem de, hem de fer les dues coses. no, sí. no? Fer-nos escoltar i també exigir, no?, segons quins canvis que creiem que no. Jo, per exemple, jo que tinc fills amb... Um, a mi això que els hi posin la mascareta obligatòria a l'escola, quan l'escola d'aquí de les Planes va decidir que no anaven amb mascareta perquè van, van organitzar tots els patis de manera fantàstica per, perquè cada grup fos un grup bomboia i, per tant, poguessin anar tot el dia sense mascareta. I dos dies abans de l'escola, des, de, des de la Generalitat, diuen mascareta obligatòria. S'estan fent moltes, moltes, molta, moltes normes des de, des de la ciutat. No, també, i, i moltes d'elles aquí no tenen cap raó de ser. No? Aquí, la mascareta obligatòria pel carrer, quan no hi ha cap persona amb la que et creus pel carrer, el virus no està flotant i, i, i t'entra. No? Vull dir, el, el virus és quan hi ha una persona amb el virus a prop teu. Per tant, si estàs sol no no hauries de, de, no? vull dir tot, tot això que, que és de, de, de, de sentit comú d'una mínima intel·ligència. vu dir Jo em sento com que, que ens estan tractant com, com, com nens petits que això que amb unes obligacions i, un, i uns, unes prohibicions que que, que, que que la veritat és que em cansen bastant, em cansen bastant perquè a més eh, ara mateix que ho esttic criticant, doncs qualsevol em pot no, senyalar. No, de, com a... Abans, no sé, negacionistes no? i ja està i no, s'acaben les crítiques clar, jo no, no, no, vaig per aquí, no? no vaig per aquí però és com un tema de, de lògica i que, i que justament respirar aire és molt més sap al meu sistema immunitari que no respirar el, el que estic traient, no? Llavors és com si anem a cinema si, si posar-nos saludables, doncs traiem la mascareta i llavors això deies tu, no? La, la, la por a que es naturalitzin segons quines actituds. Jo amb els nens ho trobo un crim. O sigui que els nens que estan amb aquella cosa tan tendre que... que, que, que es puguin arribar a acostumar a estar així i no que els vegin com una cosa de normalitat o sigui em mi totalment i el confinament que no podien sortir podien sortir des d'un principi, podies sortir a passejar un gos i no podia sortir a passejar un nen com el gos sí que tenia la necessitat i un nen no. llavors és és aquella pregunta és que m'ha oblidat que som natura perquè cadascun de nosaltres som natura eh igual com un gos o sigui som animalets eh llavors. Um, els nostres fills necessiten saltar córrer, perquè és que si no tot el que li estàs generant a dins no? de, de, de, de, o sigui oi que el cos de, diuen que es torna boig si no surt i, i, i, i un nen no, no li gener... llavors vull dir s'estan fent unes coses que, que, que, que, que, sí, que jo no, en això sóc molt crítica molt crítica Um, Lai, ens queden 5 minutets per arribar a les 7 de la tarda i no hem comentat una qüestió que potser doncs, l'haurem de comentar un altre dia que és aquesta web que es diu les planes lesplanesresilients.com La resiliència és la capacitat de desenvolupar-se positivament davant de circumstàncies adverses que és una mica el que estàvem plantejant Podria ser el tema que hem tractat sí. durant aquests 45 minuts llargs, sí. no? Com ens adaptem o, o com fem aquests canvis. Uh -huh. Aquesta web, lesplanesresilient.com, molt breument està tenint interacció, la gent està participant, no? Um, aquesta plana va sorgir en, durant el confinament. A més, en el principi deia en el confinament les planes resilient Ara és en aquests temps les planes resilient perquè la situació de, de, de, de resiliència, d'adversitat, no? diguéssim, um, s'està prolongant, no? Llavors, és una... És una web que, que el que m'agradaria és que, que sí, que realment fos també una, un espai de comunicació i d'intercanvi per tot això que m'està parlant, de, de noves idees, de, de compartir no? des d'aquest de, núvol no? que és internet, doncs que ja la gent pugui, um, pugui des expressar propostes, a explicar què ha fet des de casa, no? que hi ha un espai, per exemple, que és per això. Vull dir, té moltes... Té moltes diferents um, cares, aquesta pàgina, i la idea és que, que sigui útil, no? Llavors, ara de moment, um, durant el confinament va haver un, un, un, un, alguns dies, no?, que digués alguna temporada que sí que, que, que la gent la consultava, però va caure una mica en l'oblit i ara l'estem ressuscitant, a rendir una proposta que són els, els, els laboratoris participatius, que són propostes ciutadanes en les quals demanem a la gent que, que s'apunti per treballar-hi. I aquesta potser seria una de les propostes que dèiem què estem fent a nivell de poble. Això seria més des de, de l'administració, eh? no de... doncs això, no? doncs escoltar el que la gent eh, proposa de fer i intentar aportar els recursos, la formació necessària per poder-ho desenvolupar. Llavors, això és un dels laboratoris participatius que està a la, a la web i a les resilient. I aquesta web anirà canviant segons el que la gent vulgui interactuar. I, vull dir, ara té una estructura, però poder després una pàgina es converteix en una altra cosa perquè la gent té ganes de, de posar-hi una altra cosa, no? I llavors... Um, Sí, m'agradaria que, que, que encara me, que tingués més vida. Amb, amb això estem treballant per això, per donar-la a conèixer i gràcies per preguntar-me per ella i, i per donar-li així vida. Val, que sigui que... útil. Queden dos minuts. Sí, ja està. Crec que ja he dit tot. Per, per les set i això donaria a peu a un altre debat super interessant sí. que segur que seria molt enriquidor de, de, de comentar-ho amb tu, que és tot el tema de les xarxes socials, que ja hem apuntat al tema de la digitalització, però clar, I em preguntava mentre t'escoltava, una persona que està amb les xarxes socials, que si TikTok, que si Facebook, que si vés a saber les xarxes que utilitzen avui els joves, sí. que n'hi conec, per què necessita una web municipal i llavors, clar, també s'hauria de d'augmentar això, valorar com estan els joves manegant les xarxes i la comunicació en general, no?, mm -hmm. perquè també serà una qüestió determinant a l'hora de com responen doncs a tota aquesta situació, com es mm -hmm. comuniquen o com interactuen amb les xarxes socials, que mm -hmm. molts cops és una pèrdua de temps i és un soroll enorme i una distracció, mm -hmm. no? mm -hmm. on la gent va acabar... A, a pàgines de Conspiranoia i no, i no informatives o de porno en lloc de, de poliamor o d'educació de, cultural. No? Uh -huh, uh -huh. Seria tot un tema sí, i que sí, segurament sí. interessaria com a periodista i antropòloga llavors no et treguen por que no, que, no, sí, que, que no domino gaire per ser les xarxes socials. Eh? No, no, no vull dir que no estic gaire submergida jo, justament. Però clar, però, bueno, doncs, però sí. A, a aquestes, les Plenes Resilients.com segurament està competint entre cometes o, i no hauria de ser, ser complementària amb aquestes xarxes socials, però deixem el tema per una, sí, per una altra ocasió sí. perquè, a més, ens quedava la secció del cinema i la secció de lectura Llavors... Eh, Uf, eh, tu... Serà online, serà online no, la, la, fem ja, la faig amb tu, si vols, si et sembla bé Coneixes l'últim llibre del Francesc Serès, com a bibliotecària Potser t'ha arribat tan, uh, tan enviat com, a... Quin és el títol? Uh, la Casa de Foc, d'Edicions Proa. No, no, Pro. no l'ha enviat a no. Edicions? A... No. No? Val. Recordem que la Laia és bibliotecària, també, sí. um, i, per tant, doncs, coneix quins són els, els últims llibres que van arribant i, i d'altres que poden ser interessants, també. Bé, aquesta era la recomanació que us volia fer avui i que la deixarem per la setmana que ve. La Casa de Foc, una novel·la que es situa a la vall del Cerr, a la vall del Cerr, al costat de Santa Pau, aquí a la Garrotxa. Per això, doncs, em semblava interessant. I res més, Laia, ens acomiadem junts de, del programa d'avui. Gràcies per participar. Gràcies per convidar-me. Molt, molt amable i molt interessant. Igualment. Fins la propera. Fins la propera. I també doncs, acomiado a, a tots els oients de l'Eco de la Vall d'aquest diumenge 15 de novembre, el programa número 9 número d'aquesta segona temporada. I us espero el proper diumenge a partir de les 5, aquí a Ràdio Les Planes, al 107.7 de la FM o per internet a radiolesplanes.com.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 Eco de la va arrobes a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 l'eco de la l'eco de la i també per internet a radiolesplanes.com